Вона не моя. А чи я? Навіщо ви так зі мною? Знову заплакала Шушунова. Того чоловіка, який щойно заходив і давав вам на шатир, ви бачили коли-небудь? З бородою? З бородою. Ні. Як то? Ніколи. Він не приходив до інституту? До мене ні. Ні про що не розпитував? Ні. Кулик заходила кабінетом. Розгазувати далі, насмілилася Шушунова. На чому ми зупинилися? Я раділа з нової роботи. І що? З'явилася вона, почала ходити, гроші попросила. А які в мене гроші? А тоді вона знову замовкла. Та зрушите ви з місця, скрикнула слідча. Вона попросила отрути, щурів труїти. Я дала, пояснила, щоб руки гарно мила. Отрута сильна, а ліків однеї нема, в організмі не визначається. Вона приходила ще? Так. Коли? Число? Вже після випадку в ліцеї? Днями. Голос Шушунової впав до шепоту. «І ви знову дали їй отруту?» Шушунова заридала. Слідча жбурнула об стіл ручку. Допад скінчився. «Щось не так. Нічого нового Шушунова не сказала. Лиш потвердила здогад. Десь далеко задзешчав комар. Що зачепило у відповідях?» Кулик здолала напад слабкості, увімкнула магнітофон, прослухала плівку. Не могла зосередитись, що зі мною сьогодні. Випити кави. Розвідьонка повинна бути напакована, сказала з магнітофону Шушунова. Ось воно перемотала плівку на початок, увімкнула магнітофон на запис, стираючи допит, а взяла олівця, записала на окремому аркуші. Перший шлюб олійник. Перевірити. На знакові оклику олівець тріснув. Поклала папірця до теки з листом шушунової, заявою священника свідченнями Симчич. Зав'язала шворочки, хотіла вкласти теку до сумки. Тетяна Іванівна не заважила, що картинка перед очима заколивалася, втрачаючи колір, чіткість обрисів. Задзищав комар, голосніше. Для комарів ще рано. Ворохнулося на денці. Комар погодився і відлетів. Тиша і спокій. «Лежи, це я!» Над кулик схилилося обличчя чоловіка. «Що таке?» – прошелестіла Тетяна Іванівна. «Ми злякалися, що інсульт пронесло. Перепрацювала. Тепер лежи. Треба щось робити, рятувати дитину». Лежи тихо, там Стас. Він закінчить справу. Він не знає всього. Послухай мене, ти чуєш? Ігор Кулик підвівся, причинив двері щільніше, знову присів на краю ліжка. Чую. Я не хочу, щоб ти вирішувала. Вибір між обов'язком і дитиною роздере тебе на шматки. Вже майже розірвав. «Я не хочу втратити тебе і нашу дитину!» «Хлопчика!» По щоці Тетяни Іванівни повзла сльоза. «Це вона сказала?» Чоловік видобув з кишені хусточку, а втер її мокре обличчя. Тиха істерика вже струшувала дружиною. Намочив хусточку водою, склав удвічі, поклав хворі на чоло. Тетяна кілька хвилин тихо схлипувала, сльози вщухли. До палати зазирнув чоловік з родими вусами. А лікарняний куций халат напинявся на крутих плечах. Кивнув привітно подружжю, оглянув палату. — Я до вашої сусідки. — Вона на процедурах. — Не заважатиму. Чоловік поклав на сусідню тумбочку пакета з апельсинами, забрав порожні банки. Хотів покласти до тумбочки і принесити, необережно впустив.